Народна оркестра, що давала виступи на ринку по святах, і дитяча гімназія для дітей сиріт. Звісно, річ для власного сина, на якого довелося чекати так довго, батько приберіг найкраще. Себастьян Миколай виявився щедро обдарованою дитиною. Він вирізнявся Надзвичайною пам'ятю і у віці семи років Уже знав на пам'ять всі пісні, що співали у них в околі І любовні, і релігійні, і календарно-обрядові Також кажуть, він був уважним слухачем Йому ще не сповнилося шести А його вже знала кожна хата в дуклі він наче зумисно ходив від хати до хати, аби почути побільше історій. Баби, впоравшись із справою, садили його біля себе і розказували йому байки і казки, все, що пам'ятали. У віці дев'яти років він склав дев'ять віршів про життя в Дуклі та записав їх у маленьку книжечку. Батько був невимовно щасливим від такого талановитого сина. Слід сказати, що вірші, хоч були написані просто та безхитрісно, підкупляли читача незаплямованістю і далебі неабиякою майстерністю. Як писав Чижвашенський, Важко було читати ті рядки без сліз. Здавалося, солодке, гірке. Перемішалися у них так міцно, як мід і труд. І хоча труд опікав серце, мід той одразу ж гоїв усі рани. Певно, тільки дитина може бачити світ так прозоро. В одинадцять він вигадав Новий вид сценографії, який назвав квітчастим театром, а у віці 13 років заснував власну школу мистецтва, куди ходило понад тридцять дітей з Дуклі та околиць. У школі Себастьян давав лекції з живопису, поезії, музики і драматургії. При школі вони заснували самодіяльний театр Горлиця, де підлітки ставили п'єси з творами Старицького, Гоголя, Міцкевича, а також іноземних драматургів, Готе і Шекспіра. Чи ж Вишенський свідок і учасник тих подій писав, що театр користувався нечуваною популярністю? Подивитися на їхні вистави, приїжджали люди, бувало, що й за кілька верст. Батько старий Штукенгайзен, утішений успіхами сина, возив їхню театральну групу до Львова. На Різдвяний виступ у театрі Руської бесіди, як писав Чиш Вишенський, то був сенсаційний успіх. Люди аплодували стоячи тричі викликаючи всю трупу на біс. Інтерес до філології у Себастьяна з'явився вже в гімназії. Батько відправив його у цисерсько-королівську-німецьку гімназію для хлопчиків, і розлука з другими серцю пагорбами та краєвидами, а надто ж із товариством хлопчаків із села була тяжким іспитом для хлопця. На цьому моменті дружба з Чижвешенським, що був сином простого коваля, теж могла перерватися, що стала би, за словами оповідача, немислимим випробуванням, однак із ласки, Себастьянового батька, який взявся оплатити і його навчання теж, Чижвешенський відправився до Львова разом з товаришем. Як пише Бьогарф, цей жест батька, від якого наверталися сльози на очі, зробив його довічним боржником старого Штукенгайзена.